Лісабон, 2000-2005 Іноді в цій книжці трапляються міста, які свого часу зазнали землетрусу. Великий лісабонський землетрус 1755 року стався рівно через 399 років після Великого Базельського. Число 399 – видається мені значно цікавішим, ніж, наприклад, 400. До того ж воно значно самобутніше, ніж 999 чи тим більше 666. Таким чином, навряд чи тут обійшлося без творчої присутності верховного дизайнера. Ця трійка, у поєднанні з двома дев'ятками, є цілком неповторною особливою конструкцією. Першого разу в Лісабоні ми відокремилися від нестерпної решти на праса до комерсіо, де всіх зігнали до вельми дорогої ресторації з Фернандо Песова на фотошпалерах. Ми вислизнули з неї лише в п'ятьох і щасливо рушили, куди очі бачать. Насправді про те, куди ми йдемо, все знали поляки. Тоді я вперше в житті почув слово «альфама». Я почув його ще за сніданком у готелі, і потім воно вже не відпускало. «Альфама! Альфама!» Арабські слова на череп'яхи мають особливу здатність чіплятися. «Альфама!» – повторив я рівно через п'ять років і п'ять місяців, коли Пат запитала мене в Лісабоні, куди нам іти. Рівно п'ять років і п'ять місяців сиділо в мені це слово очікуючи своєї миті. Отже, першого разу ми брили в п'ятьох, здається, Мадаленою, вгору, і невдовзі опинилися на тих сходах коло Сан-Крістуво. З Яцикових мап випливало, що ними можна дістатися під замку, а звідти однією двома-трьома звивистими альфамськими вуличками зійти вниз до великої води, яка щоправда аж ніяк не була океаном. Проте і річкою вона вже не була. Але я про сходи. Там є такий майданчик після першого маршу, де на стіні великими негарними літерами насприйовано Португал is cursed by Гат? Усіх нас той напис жахливо потішив Бог прокляв Португалію. «Ха-ха-ха! А що нам казати про нашу засрану Польщу? Ха-ха-ха! А нам тоді що, про нашу fucking юкрейн Цілком непогано бути настільки проклятим, як ця Португалія. От так прокляття. Подарувати найкрасивіше місто на світі. Нас би він так прокляв. Ну і тому подібний пожвавлений обмін думками. Рівно через п'ять років і п'ять місяців Ми з Пат опинилися на тих самих сходах З неба періщило Але ми все-таки піднімалися, бо нас тягнула і вабила Альфама Ми сліпо йшли на запахи цього арабського слова Ні, я не мав жодної певності, що ми йдемо правильно Стільки мав сілякими сходами довелося підніматися і збігати Від того першого дня в Лісабоні але подолавши нижній марш, я переконався, що все гаразд. Я попросив пат негайно вислати до або смс із текстом Portugal is cursed by God. Обов'язково великими літерами. Він зрозуміє, запевнив я, не пригадуючи, чи вона мене там сфотографувала. Той напис, можливо, й досі на своєму місці. Не виключаю, що іноді його замазують, але невдовзі він з'являється знову. У ньому міститься надзвичайно важливе послання. Якби верховний дизайнер дозволив кожному з нас перед народженням поїздити світом і вибрати собі батьківщину для майбутнього життя, то я вибрав би саме це красиве місце, де прокляття, Нічим не різниться від благословення, а є лише однією з його форм».